Under tiden som dalkararna stormade den andra redutten och gjorde ned folk i tiden gick trupperna till vänster, parentes sammanlagt sju bataljoner, parentes, fram mot den bakre linjen. När nu högra flygen började dra sig än längre mot höger för att utnyttja fältet man nått följde den vänstra flygen med i denna rörelse. Detta fick till resultat att de drogs rätt mot redutt nummer tre i den utskjutande linjen. Denna var en stor och välbestyckad triangulär skans omgiven av en valgrav och en sperra av spanska ryttare. I den väntade en rysk infanteribataljon ur Ojgostovs brigad. Parenthes, en en 5-600 man utrustade med artilleripjäser. Under befäl av sin överste på det svenska anfallet. Skulle de inte lyckas med att avslå de blå vågorna skulle de utan tvekan röna samma obarmhärtiga öde som folket i de redan tagna verken. Den första bataljonen ur Närke Värmlands ledd av överste löjtnanten Henrik Johan Rebinder, en 37-årig södermanlänning, gick till attack mot Redutten. Tillvägagångssättet var väl indrillat under många ändlösa pass med exercis. Bataljonschefen gav order. Gör eder färdiga. De fyra kompanierna på drygt 150 man vardera var ordnade i en enda lång linje. Fyra man djup och med en bredd av 150 man. Vilket gav en front på ungefär 130 meter. I mitten på varje kompani stod pikennerarna. Ett femtiotal karar som när ropet om att göra sig färdiga kom... Svingade upp sina fem meter långa pikar i högburet läge. De tog ett fast grepp om pikens nedre ände och lät den stöd mot axeln peka rätt upp mot skyn. På var sida om pikenerarna stod musketerarna. Runt 100 man per kompani. I händerna höll de sina drygt fem kilo tunga flintlås musketer, Ett mer funktionssäkert vapen än föregångarna. Det fungerade bland annat bättre i regn, men som ändå klickade vid ungefär vart nionde skott. Det hade dessutom en högre eldhastighet än tidigare musköter. En vältränad tränad skytt kunde ladda, lägga an och ge fyr på drygt 30 sekunder. Den praktiska skottvidden var 150 meter. Kalibern var stor, 20 mm. Och tillsammans med den stora krutladdningen ledde det till en mycket häftig rekyl. När man sköt ansattes kolven i regel mot den högra delen av bröstet istället för mot axeln, då det annars fanns risk för att slå armen ur led. Längst ut på kompaniflyglarna stod ett litet antal gränad gärer i sina egendomliga höga mössor. De bar dessa höga spetsiga hattar istället för den vanliga breda trekantsmössan som var i vägen då de kastade sina handgranater. Granaterna var små ihåliga kulor av gjutjärn, bly, lergods eller glas med en diameter av cirka åtta centimeter och en vikt på mellan ett och ett halvt och två kilo, försedda med en sprängladdning och ett brandrör som tändes före kastet. Dessa granater var av rätt litet värde på öppen mark. Deras största bruk var vid strid i befästningar. Grenadjärerna var även som ett slags livvakter för det kommenderande befälet samt fungerade som prickskyttar. På var sida om avdelningen med pikenerare och musketerare stod underofficerare med korta pikar, så kallade bardisaner eller kortsgevärr. Dessa vapen var av ringa värde i strid, men dög bra för att hålla rättningen i leden och ge dagsedlar åt meniga som inte höll sin plats. Strax framför varje kompani stod spelet, trumslagare och pipare, föraren, kompanichefen samt Fenriken som bar fanan. Ovanför varje kompani klippte och slog en fana i den varma vinden. Blodröda fanor med två gula pilar i kors innanför en grön krans. Soldaterna och befälet bar den blå karolinska enhetsuniformen. Fast med röda kragar, foder och uppslag. De meniga strumpor var röda under officerarnas blå. Den långa linjen av män, vapen och vindsmekta fandukar lyste av färger. Närkingarna rusade till anfall. Luften sprack av donet från besköter och kanoner. Den stora skansen spydde projektiler. Genom röken och elden nådde de valgraven. De spanska ryttare som kantade den bräcktes undan. Bataljonen välde ner i valgraven. Flodvågen av människor mötte där en vägg av kulor och piskande skrot studsade och spolades tillbaka. Närkingarna strömmade bort i förvirring och oreda. I den stunden gick Jönköpings enda bataljon som sänds till förstärkning också till attack mot redutten. De flyende mötte de framryckande och kolliderade. Smålands soldaternas väg framåt stängdes. Klockan var omkring halv fem. Värmlands regemente kom vid denna oreda att splittras i två delar. Medan den första bataljonen gick till Storms slank bataljon nummer två rask förbi den stora skansen på dess östra sida för att så småningom sluta an till Levenhaupts grupp. Närkingarnas första bataljon ordnade sina led. Det gjorde också regementets drygt 300 man. Därefter slog man ut ett gemensamt anfall. Även denna attack blev kastad tillbaka med svåra svenska förluster som enda resultat. På den sandiga marken kring Redutten och i valgraven låg redan många döda och sårade svenska soldater kringströda och sammanvräkta.